zurekin azurekin Bernadetargein eta miarritzen, bi zerrenden artean desadoztasunak. Max Brisson eta Michel Venaken arteko debatea, bizi-bizia izan zen atzo euskali ratietan, aliantzek eta hiriaren kudeatzeko mondeak sohtu zuten ez Uruinako abersalek akordio bat egindute Renola Salen zerrendako socialistekin, Odildo Korral oaiko ausapesa, mea txatu agerzen da, Daniel Puluren egoitearekin. Arbonan, Mari Jose Mialok oaiko ausapesa eta Xabi Apestegi dira leian, Biakurbil lehenitzulian, Marcel Doierzabalen lista erretiratu, hunen bosak noat joanendiren ikusi beharko. Muzik. ELB kolaborariak efenezoa sindikataren kongresoaz baliatu dira, gobernuari errepikatzeko, behiprimen banatzeko hartzekoa duen neugria, etxaldetipien kalteetan dela, ministruaren ordezkari batekin mintzatu dira. Eta Aroa Pantxika, asteundar politaren mentura dugula? Egiazko asko udaberria hor dugu, eta bai eguzkitsua izanen da egungo eguna, temperaturak fresko goizuntan, bai uh, goratuz uh, joanen uh, direnak, amasei, amazazpig radu uh, atxalde untako, eta biartik goiti emerezi, ogoi, ogoi tabat, goitituz joanen da termometroa, beraz berri honak. Eta erriko bosak solas, bastida, azpahne, ioldi oztibarre, baigori, garasi eta amikusekondutan hartuz, bigarren itzuli bat izanen da igandian, hamabi erritan, donapaleu da milabizitzalez goitiko erri bakarra, eta lehen itzuliko hiru zerrendak berriz zabiatzen dira. Amikusen zen amendusen dute haute txiko puru handiena hautatzeko hiru lista badira eta lehen itzulian... Haute etsi bakarra bat uh, zuten izendatu, bez hamar kontseilari badituzte orai hautatzeko, gabadin hirukontseilarikin hiru, bos, uh, hiru rentzat bozkatuko da eta bientzat luku zen laxzabaen lau falta dira, baigogiko eskualdean alduden hirulista badira eta sei alki oraino hutxiik bi hirulegin. Garazin hizpurandaei azkarrena bost kontseilari falta beitituzte oraino dona zaren ere bat, haiierran ere bat lekornen eta dotirin bezala. Aliantzak aliantza bi hautaga izanen diramiagittzen, Max Brisson eta Michel Vröak Parrezpa eman ditugu euskal gatietan atzo, eztabaida hikamika artean iragantzen eki hegemmundegi attaque personnelle moi je ne du tout d'attaque personnelle je reste justement un point là-dessus je suis resté je suis resté Michel Benak eta Max Prison orren erdi aritudira buruzburu begi genitzuliare begira egin dituzten aliantzetaz eta hasieran zituzten proiektuetan egin dituzten aldaketetaz Michel Veunakek bere etxaiekin batu dela leporatu dio Brizoni. Ze, kanem, le trio jetem moa non plu. Brizon, enpa zankrik, kienpa tarditz. Modemeko auta ustez, ahontalianza partidista egindu Brizonek. Berak aldiz, tendentzia ezbergnetako kompetentziak biltzeko autua egindu helarik. Drizonek aldiz, alderdi sozialistaren laguntzarekin, bere kontzako fronte bat osatzea lepuratu dio benaki. Ili e lo kandidat du Parti Socialista por zozokontur, ze tenzi, ze komza, ze respektabel. Agilera uzoko proiektuari dago kionez, Kiroleano inajitu behar dela dozdirabiak. Etsibizitzaren zat lekun neurtu bat utziz. Biek ere, miahitzen, etsibizitzar loandiren arazoak konpontzeko gogueta handi baten behar azpimahatu dute. Se askak miagittzen egingoongo duen lzoarentzat aletarik ez, prizon eta feenakek biek eremanen dute. Prizonek bestalde politika baten beharra azalerazi du, Seja bagak diren utziko duena. Fenakek ere bulego berezi baten sojera iragagi du euskararen gaia lantzeko. Lugal del Kaxuazkinik Max Brisson argikimintzatu da. Je suis pour la collectivité PIB Basque. Lugal el alde da eta osoki defendatuko du. Bide batez, "Veunakile poratu dio, Lugal del Kaxuari eman mandion gobernu sozialistaren sustengua duela. Iluitete meilleur d'allumer ce moteur de la collectivité spécifique. Venakik handu, Lugal el Kaxuaren proiektual luzperatu izan dela eta orain beste bide jojatu johatu berdirela Ipar Euskalerriaren gobernantzian aintzina pausoak egiteko." Eta uguñaan lehiagogoga izanen da igandean, aste artean hirugenda iizaent zila jakintzen, mementotik hiru autagaiak gogo jari dira lanean bozkatzale begiak hurbilarazteko bozkatu ez dutenen tiratzeko eta uguñaak biltzeko odildeko gala uzapezaak ehenekogeita hamalhau egin zuen, Daniel Puluk ehuneko Iitasei Filipe Aramendik ehuneko ita eta jono salt sozialistak, euneko amairu, azken biek aliantza egin du. Baina eskuineko bizerendek ez dute akordiorik kautzitu Daniel Puluk azken mementuan baino ez duelako negoziatu nahi izan eta odildo koralek ez hori onartu nahi zeta onartu daukun boskatzale berdintxoak dituztela labiek ere Filipe Aramendi abertzalearen iduriko normala izan da sozialistekin alianza bat egitea azken sei urteetan lanainitz egin dutelakoan elgarrikin Bai, normala, zenta ikusten ditugulaik uh, zertziren eta zerdiren, eh, gure programako hartzen gira alere, uh, balore berekin, eh, harri girela, ezker, ezkerreko baloretan inahitzen oh, den proiektu politikoekin uh, girela biok. Gero biztan da, eh, argi zanmerda ere, baditugula ere desaroz sumpundu batzuk, ikastoleri buruz eta, bon, mainan, horreri uh, buruz egantzuteko, uh, gure zerrenda osatu dugu ere, guk abertzaleek, gu baiginen, uh, alere, uh, Uh, indar, uh, indar joko batean uh, Gua bertzalek, beti gehiengoa Ukan dezagun Baina daiteka ha. erabake hartu duzuela? Bai, hori da Uste dut uh, pragmatismoaz uh, aritu giren, berritzere Horez du ba ideologiak galtzen? Bakotsa ez, ez bako gure gure baloreak atxiki ditiau, hau, eh, Euskal dagokion gaietan bejitz ere pragmatikoa izan behar da uste dut egi ba, baten kudean zen Auzapez ikusten zira? Bai, Auzapez ikusten naiz, eta Aappez uh, balin naiz uguñaakgusien auzapeza izango naiz. Eta lduko listako listaakorehmen akalaren ihardokitzean zunen dugu,sgiixot goiz begin behatziak lauden guttan. Arboran, hirugarren zerrenda, Marcel Doiar Zabalena, ez da berriz presentatuko igandean, zöingeiagoka beraz Xabi Apestegi eta Mari Jose Mialokuaiko hauza pezaren artean izanen da, Xabi Apestegik euneko berrogoita bi eginduleen itzulian, eta Mari Jose Mialokek berrogoita bat, elgarretaik frango hurbil dira, eta erabakia Marcel Doiar Zabalen aldeko bostkatzaleen esku izanen da, berak eztuatik ez bat ezbestearen alde deitzen. Lista horren erretiratzeak, bere irabaztea iriskutan emeiten duenez, galdegin diogu xabi apestegiri. Ez du uste? Parte hartzea izugarria hundia izan dela, eh? parte hartzea eunitik larogoi, pensatzen dugu gauza agasona dela demokraziaren zata eta erriaren zata, eh, ateratzen gira eta guk agaspozik gira lehenak ateratzeak, Guk pentsatzen dugu bigarren itzulia idekia dela Guk hain zinean gira eta izan dugu arbonaren konfientzia Madame Dujarzabala atzeratzen da eta guk ere entzun entzunditugu jendeak eman ditunetanak bosa tupu arbon zerrendari eh? ezek zituzten bigai aski importantea fiskalitatea eta laguntza aktivitate ekonomikoari gure prioritateak direnak ere eta pentsatzen dugu bigarren itzulilako xantzabat izugarria dugula, eta lena gira, eta konfiantza izugarriarekin. Eta komunikabide batzuk, bede lista lista berzale bezala presentatu baitute. Ez du berak hala ekartzen, xabi apestigi. Ez guk gure zerrendan, errandugu, girela zerrenda bat pulala, eta librea. Erritiki bat girea, bina, bina, eh, biztanele, eta bada denetai gure zerrendan, ginen dugula, erbonarrak, maten barin bat digute mandatu bat, erbonarrak nahi duten bezala. Gipulu, herriko etxetik bastertzeko parada esin zutela pasatzeat utzi adierazi dute ziburu bisiko abersalek ez dute gorde erabaki zaila izan dela angi dualde borden sozialistekin zerenda osatzea baina bosetako emaitzek berdintasun egoera negoziatzeko parada eman dietela honela irabaziz gero haute txiko puru, bera lukete herriko etxian eta bana ere hiri kargoan eta akordia beraz lortu dute taldeak ezagai naguietan. Eta bigarren itzulia itzineko azken debate bat Euskal Iratietan gauk zoxiontaik goiti usta lau hautagaiekin. Eta ez ahantzere joan den igandean bezala igande ere eman berezia eskainiko dugula Euskal herri zehi emaitzak beraz atxaldeko sei orenetarik goiti. Eta hausapes izendatzeak eginen dira orai lehenitzulian ausatu duten kontseiluetan, beraz gauk jakiten da azpahne baigohi eta espeletan hautatuko dituztela dela eta igandean bidaxune eta kanbon. Barespar ziren atzo FNSEA eta ELB miarritzen FNSEA kirueguneko kongresuaren azken eguna zuen eta paradaz baliatu da ELB sindikata frantzez gobernuak egin nahi dituen erreformen txalatzeko. Miarritzerat etorri haitzin, su prefeturan bilduziren Stefan Lefol, laborantia ministroaren kontseilari batekin, eman du atzoko goizorek intzarrieta. FNsoaren kongresu alde batetik gadi mediaretoa mukuru betea Aan jose eskualdeko Kontseiluko presidenteak hartu du hitza goizaren partea handi batean eta behinbaino gehiagotan txistuak eta ouak entzun behar izan ditu eskerrak daraman politika salatzeko. Ateratzean laborari batzuk galezkatu ditugu eta alsacezia eta kreuz eskualdeko laboraria hauek Olanden gobernuak laborariekiko egin nahi dituen murrizketak salatzen dituzte Entre les diskur de Fasat ki nous son preté depuis plusieurs mois e les aki se concrétiser sur le terrain et nous on est toujours dans l'attente quoi. Ben c'est vrai que la politique du gouvernement actuellement on a beaucoup de promesses et aucune réalisation. On on a été déçu énormément, c'est un gouvernement qui nous suit pas de tout. Kampoan erran bezala, elbeko laborariak bildu dira, gobernuak hartu nahi dituen neurrien ondorioz departamenduan 2.000 laborari laguntzari gabe geldituko direla salatzeko. FNSak ak alagaldeginik produktibitatea bultzatzeko, amar beizpetiko etxaldeak laguntzari gabe geldituko lirateke. Daniel Barberarenak emandigu bere lekukotasuna. Frantziako nahi du lagundu, du lagundu. Baina holako pozizione bat hartzen mali madu, Hor kontra eran bat, animalia bat Eta hori ezin onartuzkoa da, gobernu sozialista batek, hori onartezan. E, Franchisez erten dena, e, nire nezake, e, la FNSOa biz, e lufolotir, guk e, begitengaitu zek, guk tipiak. Laborantza ministroaren kontxelariarekin bildu dira su prefeturan, elgarretaratzea intzin, eta bilkura aski askiongi iragandela azpimarratu du ehelbek, eta erantzun bat emanen diela egin eskariei apirilaren erditsuko. Eta Nanterreko auzitekiak pondu bat egin zuen atzo eta atxaldeuntan beroa Fagorbrandt sozitatean seidarentzat hirualdizia dagibelatua laugajan aldi bat ere izaiten alitaike, atzo administralari judiziariak eta zebital Algerik taldeak hamosteguneko epea oraino galdegin dute. Hego eskualeriko hiriburuetan manifestaldiak izan diratzo salatzeko estadoak egin nahi duen erreforma ikastetxeetan mugisteak, universitate sarien goratzeak, azterketa gehiagoren ezartzea eta beste, milaka ikasle baziren kajiketan, kalapitak izan dira polizarekin, frango bortitzak ere, iruña eta bilbon, bilbon laulaguna ahastatuak izan ziren, iruñan ere beste zorzi, liratuak izan direlariko gero ilunahean ikasle aberzalek zuten egina Euskal Heritik eta herri jarentzat eraikiko den hezkuntza sistima propioa galdegin dute. Hilabeteko azken ostiralea izanez Euskal Preso eta IES politikoen aldeko elgarretaratzeak eginen dira beraz egun eta biakusaiako herri eta tokietan.